Під сахнівкою, чарайків на гнилопаті під Дордичевом, не є керамікою Черняхова. Антична доба закінчується десь у 4-5 столітті, і слов'янська починається у 5-6 заступаючи першу. Між цими двома добами стався розрив. І цей факт зникнення на всьому просторі наддніпров'я культури черніхівського типу слід вважати за вирішальний в історії України першого тисячоліття поріздві. Антична культура на Україні вигибає. і заступає інша, ґрунтовно відмінна від неї. У житті людності наддніпров'я відбувається злам, приходить криза, стає катастрофа обсяг якої ми можемо уявити собі лише в той спосіб, що цілком чітко скажемо собі. Культура античної доби і культура славянської доби – це культура, що різко відрізняється одна від одної. Хто винищив тодішню людність України? Гуни, готи, монголи і турки, вершники, ще йшли з Азії? За це важко відповісти сьогодні. У кожнім разі процеси, властиві часам великого переселення народів, призвели до занепаду матеріальної культури античної доби і до знищення тієї хлібробської людності, яка заселювала тоді територію на Дніпров'я. Цілком на всій території України, без сліда, не цілком. На полицях етнографічного музею у Львові можна було побачити чорний посуд своєрідних форм, горщики, глеки, кухлі і так далі, прикрашені лискованим графічним зевзаговидним орнаментом. Такий самий посуд можна було купити на Львівському базарі. Такий самий посуд можна було знайти у кожній селянській хаті Галичини і Волині. Цей етнографічний селянський посуд Галичини Волині достато витворював кольор і орнамент кераміки властивою Черніхову. Як слід пояснити це? Пояснення може бути одне: населення винищене в басейні Донця і Дніпра залишилося невинищеним на території Волині і Галичини, зберігши ту саму культуру яку плекали наші далекі предки в першому-п'ятому столітті на всій території України. Ми маємо всі підстави ствердити, етнографічна культура українського народу своїм корінням, історично вростає в культуру античної доби, матеріальну культуру черняхівського типу. Селянська низка, однаково знана на східній і західній Україні, що так ефектно і пишно барвистою плямою вимальовується на миснику, за своїми формами є антична миска, що через посередництво кераміки, поширеної в Наддніпров'ї в 1-5 столітті, сходить до посуду, ужиткованого в античних грецьких колоніях. Отже, фіксуємо два твердження. Перше, етнографічна культура українського народу має – за своє джерело античну культуру, друге етнографічну культуру українського народу існує від перших століть по Різдві. Я не хочу цим сказати, що ми знаємо всі переходові ланки між культурою античних часів, перше п'яте століття по Різдві та сучасної нашої етнографічної культури українського народу. Я не хочу знову сказати цим, що ми до стоту знаємо шляхи славянського населення України в vi 8 столітті. Ті складні процеси ще спричинилися до витворення українського етносу, але деякими матеріалами ми володіємо. І це матеріали не менш яскраві, ніж ті, про які ми згадували щойно. Там же, в тому ж таки етнографічному музею міста Львова, зберігалися колекції Кераміки здобутої при розкопках в Луцьку. Ця кераміка датована 15 століттям. Вона виявляє тотожність з керамікою Черняхова, Маслова, Привільного і так далі.